di fare le manifestazioni in corso non capiamo i messaggi da chi si incana la polizia nelle serate cristiane. Noi ci battiamo per la libertà, ci battiamo per l'uguaglianza, noi siamo sempre nella parte degli sfruttati e di chi viene colpito dalla repressione, da chi viene colpito dalla violenza, sia quella di una polizia, sia quella dei padroni, Sia quella di Singh che si chiede, si chiede. finisci questi, lascia stare Franco Serracchini.